У пам'яті спливли шкільні роки. Драматичний гурток, дебют на сцені актового залу в ролі Наталки, скандування хлопців-старшокласників, підбадьорюючи усмішками вчителів. «У тебе, Марусю, сценічні здібності є», – сказав потім учитель літератури. «Тільки треба їх розвивати. Не забувай, коли вступиш у вуз, що і там – Існують драмгуртки. Не думає, що всі актори і співаки вчилися у сценічних учбових закладах. Гмиря закінчив спочатку інженерно-будівельний інститут. Мордюкова пішла в кіно з самодіяльності. Ларису Кадочникову режисер перехопив просто на вулиці, коли вона йшла з лекцією додому, і попросив на зйомку «В тінях забутих предків». Марта скромно відмахнулася, мовляв, де мені до них, але художньої самодіяльності не полишала, і потайки мріяла про сцену, аж поки її мрії не розбилися об двоповерхову міщанську цитадель на передмісті, міськове гніздо. Здригнулася, мов від дотику холодної слизі, згадавши довгих п'ять років духовної тюрми. Але хіба вже все пропало? З дзеркала дивилася на неї вродлива жінка з полохливими, ледь підведеними очима. Марта всміхнулася їй і, рішуче, змахнувши рукою, що буде то буде, вийшла з гардеробу. Сміливість пропала, коли зупинилася перед театром. Треба почекати на Галю, самій заходити незручно. А може Галя уже там? Протягнула руку до дверей, та вони самі відчинилися. «Добрий день!» – привітався учитель музики, режисер Народного театру, той самий, що припинив овацію, коли місько створював у Марті ажіотаж. «Ви до нас?» «Але ж Михайла Аполоновича немає!» «Ви знаєте, що я не до нього?» – терпко відказала Марта. «Навіщо?» Я хотіла, дозвольте мені бути присутньою на репетиції. Режисер зніяковів, винувато опустив очі. Справді, навіщо було таке говорити? Усі ж знають, що Марта покинула міська. Він заметушився, намагаючись загладити свою нетактовність. Та ви заходьте, заходьте. Чому не можна? Потрібно навіть. Я давно шукаю кандидатів для другого складу. Галя грає Маклену, але вона така зайнята. Пошлють кудись у тривале відрядження. І що тоді? Ось і зараз її немає. Га, падур жде. Ходіть. Ходіть, не пожалієте. Ви будете репетирувати в присутності справжнього кінорежисера. Не були вчора на прем'єрі. Жаль. Конче, подивіться фільм. Не пожалієте, запевняю. Отже, автор того фільму тут. Теж Галю хотів побачити. Але я, почервоніла Марта, я не можу грати. Незабаром у декрет піду. І що з того? Чи ви думаєте, що ми так швидко знімемо з репертуару Маклену Грасу? Ходімо швидше. Наш падур – «Лікар Остролуцький квапиться на нічне чергування. Я дав вам кілька реплік, щоб він міг повторити сцену біля собачої Буди». Августине Гавриловичу світло!» гукнув, коли вони з Мартою в потемках вийшли на сцену. «Отак!» Нестор подався вперед і зупинився, побачивши незнайому дівчину. «Тільки що дзвонила Галя», розвів руками учитель музики. Хтось там завітав до неї, не прийде. А я ось дублера привів. Ви, певно, знаєте Стефуракову адресу. Але якщо бажаєте, побудьте хвилину на репетиції. Щиро дякую. Марто, ви знайомі з доктором Остролуцьким? Чудово. А ну, падуре, залазьте до своєї буди. Ви, Мартусю? Дочка бідного робітника Граси. Ніжна, наївна, але починаєте усвідомлювати класову несправедливість. Потім Маклена стане борцем. А поки що вона бере урок від музиканта Падура. Ви підходите до Буди і кличете свого улюбленого пса. Повторюйте за мною. Марта Маклена. Ну, чому це так, кунде? Чому мені здалося, що я зможу дістати грошей? Остролуцький Падур. «Обережно з душевними таємницями. Тут, крім собаки, є ще й людина». Маклена. «Ой, хто там?» Падур. «Я, світова субстанція. Не вмиру ще я». Маклена. «Ах, це ви, що грали на дуці перед паном Заремським?» «Їй Богу добре», плеснув у долоні режисер. І глянув на Нестора, правда? Природно, у всякому разі. Працювати варто, відказав увічливо Нестор. А обличчя його було неспокійне. Августина Гавриловичу, огукнув режисер. Світло на Маклену, чуєте? Де ж ви, Августина? У прожекторній бутці копача не було. Куди раптом подівся? За кулісами почулися голоси. На сцену вийшов Августин, за ним капельмейстер Паламарський. «Ви затріснули двері і не чуєте, а він під дверима лялякає до ремі». «Що так скажу?» – розмахнув рукою Паламарський. «Я виношую для вас музику, музичне оформлення спектаклю, шановний км-порт'є. Це його душа, а сам спектакль. «Тіло без душі?» закінчив за Паламарського Августин. «Саме так, дуже влучно сказано, шановний км реквізиторе. А кланяюся», – кивнув головою, побачивши Нестора. «Для нас велика честь. Ось, товариші, партитура, я вже почав». Паламарський вийняв з кишені нотний зошит. Прошу поглянути, режисере. Ні, не ви, хоч я вважав би теж за честь писати музику для кіно. Погляньте, адже титульна сторінка вам щось говорить. Маклена Граса, Хем Куліш, музика Паламар Паламарського. Вас дивує, що моє прізвище стало довшим? У творчості я завжди більшою, ширшою, що так скажу. Стаю неосяжним. Отже, вся моя музика буде в тональності до мажор, утверджуюча піднесена. Де ваш фортеп'ян, режисере? Ага, дякую. До міля.